בעזרת השם יתברך, ספר ליקוטי תפילות, תפילה נ"ט מפסד, על תורה נ"ט בליקוטי מוהר"ן. אשרי שומרי משפט עושה צדקה בכל עת, צדק ומשפט נכון, כיסאיך חסד ואמת יקדמו פניך. ריבונו של עולם מלא רחמים, אוהב משפט. זקני ברחמך רבים למשפט דקדושה, שאזכה לשפוט עצמי בכל עת. על כל הדברים שאני עושה, ולחשוב דרכי וליישב דעתי היטב בכל יום ויום. להישפט בעצמי הן על העבר, הן על העתיד, עד שאזכה להוציא משפטי לאור. לברר לי דרך ישרה שאלך בה, באופן שאזכה לעשות רצונך ולשמור חוקיך ומשפטיך באמת. ולא אגע לריק ולא אלד לבהלה ולא אטה מן המשפט האמת והישר, ולא אטעה את עצמי חס ושלום. רק אזכה לשפוט ולדון את כל עסקיי ומעשיי באמת לאמיתו. למען אזכה לשוב אליך באמת כרצונך הטוב. כמשפטיך חייני ואשמירה עדות פיך. חוס וחמור עלי בחסדיך העצומים, ותזכני שיהיה יצר הטוב שופטי, ואזכה להתבודד בכל יום, ולהסתכל על עצמי היטב היטב, ולהחם עלי ולהישפט בעצמי על כל המעשים אשר עשיתי מעודי עד היום הזה, ולחשוב עצות ותחבולות איך למלט נפשי מיני שחת. לקבל עלי קבלה חזקה בלב שלם, באמת, לשמור מצוותיך וחוקיך ומשפטיך תמיד. עד שהתלהב ליבי בהתלהבות גדול וחזק מאוד אליך באמת, כרצונך הטוב. עד שאזכה על ידי התלהבות הלב לכלות ולשרוף ולבער כל הרע שנאחז בי. אין הרע שנאחז בי על ידי מעשיי הרעים, אין הרע שנאחז בי על ידי אחרים שאני עוסק לדבר עמהם ביראת שמיים לקרבם לעבודתך. כאשר גזרת עלינו על ידי חכמיך הקדושים, שכל אחד מישראל מחויב להשתדל לקרב בני אדם לעבודתך. כי כל ישראל ערבים זה בזה, אבל אתה יודע ריבוי המיניות שיש על זה, וגודל התגרות הרע שמתגרה בזה האיש הרוצה לקרב רחוקים לעבודתך. כי הרעש אל אלו האנשים רוצה להתאחז בלב המקרבם, חס ושלום, לעטות לבבו, חס ושלום, מאשר המטבח. על כן באתי לפניך להפיל את תחינתי מול קדושתך, שתרחם עלינו ברחמך הרבים, ותחמול עלינו בחמנתך הגדולה, ותשפיע עלינו חכמה ובינה ודעת לקדושה, וימשך עלינו מעיין החכמה היוצא מבית ה', ותזכנו למשפט לקדושה ולכלכל דברנו במשפט, עד שיתעורר אש המשפט וישרוף כל הרע של כל הרחוקים המתקרבים לעבודתך על ידינו. ויהיה לנו כוח להחזיר אנשים רבים בתשובה שלמה לפניך ולקרב נפשות רבות לעבודתך באמת, ולבנות מהמך לקודש. לגדל ולרומם ולנסה ולהעלות כבודך הגדול על ידם. כי זה עיקר כבודך כשהרחוקים מתקרבים לעבודתך, כמו שכתוב רם על כל גויים אדוני על השמיים כבודו. ולא יזיק לנו הרע שלהם כלל, רק נזכה להכניע ולשרוף ולבער הרע מלבבינו על ידי אש המשפט לקדושה. ויתלהב הלב בהתלהבות גדול ויישב על כיסא המשפט, ויהיה נשרף כל הרע לגמרי. ולא יהיה שום כוח להרע והקליפות להתאחז חס ושלום, לא בלבבנו ולא בלבב הנפשות המתקרבים לעבודתך ורוצים לשוב בתשובה שלמה לפניך. ונזכה שיתעורר כל העולם כולו לעבודתך באמת, ויעשו כולם אגודה אחת לעשות רצונך בלבב שלם. וישמעו רחוקים, ויבואו, ויכירו כוח מלכותך, ויקוים מקרא שכתוב, והירא נשאר בציון וענתה בירושלים, קדוש יאמר לו, כל הכתוב לחיים בירושלים. ויתבטל הרע לגמרי, ותשיב שופטינו כבראשונה, ויועצינו כבתחילה. ותמלוך אתה ה' לבדך בחסד וברחמים, בצדק ובמשפט. ויקוים מקרא שכתוב, ה' לעולם ישב, כונן למשפט, כיסאו, תבטל כל הקליפות, וכל הסטרים נוחרנים מן העולם. ותזכנו לקדושת שבת בשלמות, והעדה שתיתן לנו יד ושם בביתך ובחומותיך. כמו שכתוב, ונתתי להם בביתי ובחומותי יד ושם טוב מבנים ובנות, שם עולם אתן לו אשר לא יכרת. ותזכנו להעמיד תלמידים הרבה, ותיתן לנו חוכמה ושכל לקדושה, שנזכה לידע איך לדבר עם כל אחד ואחד, ולכלכל דברינו במשפט באופן שלא יזיקו להם דברינו. רק יעוררו אותם לשמך ולעבודתך באמת, וייטו לבבם אליך, וישובו כולם בתשובה שתמה לפניך, כרצונך הטוב. ותזכנו לשם טוב, ותגדיל שמנו עד עולם, ותרחם עלינו, ותשמור אותנו תמיד נעוון הכעס. ולא אחוס על שום דבר, ולא על שום אדם לעולם, ולא אטרוף נפשי באפי חס ושלום. ולא יהיה בידי אל זר, ולא אשתחווה לאל ניכר, שזה נאמר על הכועס, והוא עבודה זרה. ותשמרני מן הכעס ומן הרוגש ומן הקפדנות ותכלית השמירה, ותמחול ותסלח לי ותכפל לי על כל מה שפגמתי נגדך על ידי עוון הכעס מנעורי עד היום הזה. כי אתה יודע שמידה רעה זאת נתאכזה בנו מנעורינו עד אשר איבדנו על ידם שאיבדנו. חוס וחמול עלי והיטיב עמדי בטובך הגדול. וזקן היא להיות טוב לכל ולאחוז במידותיך הקדושות, אשר אתה חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד, וטוב ומטיב לכל. ויהיה נשמר מכל מיני כעס וקפדות שלא יעלו ולא, ולא יבואו ולא יגיעו ללבבי כלל. ותשפיע עלינו שפע השירות דה קדושה ויתגדל שמנו ונפשנו על ידי זה, עד שיתאהבו נפשות רבים להיכלל בנפשנו ויתקרבו אליך באמת על ידי זה. ותגדיל השם והנפש דה קדושה עד עולם ויקוים מקרא שכתוב לשמך ולזכריך תאוות נפש. ותשמרנו ברחמיך מהרשעים שאסור לקרבם תחת כנפי עבודתך אשר הם יכולים להוריד חס ושלום את המקרבה ממדרגתו. ולא נעסוק עמהם לקרבם כלל, כי אתה יודע כי אין בנו דעת לידע את מי לבחור ואת מי לרחק. רק עליך לבד אנו סומכים ונשענים, כחסדך עשה עמנו וכרצונך נעשה. אבי שבשמיים מלא משאלותי ברחמים זכני למשפט דקדושה לשפוט עצמי בכל עת כרצונך הטוב. עד שיתעורר אש המשפט וישרוף את כל הרע הנאחז בי, ואזכה להיות כולו טוב באמת, ותעזרני לקרב נפשות רבים אליך, ולגדל כבודך תמיד, ויגדל שמך עד עולם, ואזכה שיהיה לי חלק טוב בהיכל הקודש שנבנה על ידי אוסרי צונך, המקרבים רחוקים לעבודתך באמת. ותבנה עירך ירושלים במהרה בימינו, תיבנה ותיכונן בגשמיות וברוחניות. עיר הקודש, קריה נאמנה מלאת משפט. ותבער ותשרוף ותכלה ותבטל כל הרע והטומאה מן העולם. ויקוים הרע מקרא שכתוב, ובעת ההיא יקראו לירושלים כסא אדוני. ונקבו אליה כל הגויים לשם אדוני לירושלים, ולא ילכו עוד אחרי שרירות ליבם הרע. ונאמר ציון במשפט תיפדה ושביה בצדקה. ונדכה לשוב אליך באמת, ולהחזיר אחרים בתשובה, ולהזיק לנו לעבודתנו כלל העסק, כשנעסוק לקרב רחוקים לעבודתך באמת. כי אתה יודע כי כוונתנו בזה לטובה למען שמך לבד באמת. חוס וחמול ורחם עלי, ואכן צעדי ומעגלי לעשות רצונך בלבב שלם. תמוך שורי במעגלותיך בל נמות ופעמי. נפשי השובב ינחני במעגלי צדק למען שמו. יהי חסדך אדוני עלינו כאשר יחלנו לך. יהיה ה' אלוהינו עמנו כאשר היה עם אבותינו, אל יעזבנו ואל יתשנו, להטור את לבבינו אליו, ללכת בכל דרכיו, ולשמור מצוותיו וחוקיו ומשפטיו, אשר ציווה את אבותינו. ויהיו דברי אלה אשר התחננתי לפני ה', קרובים אל ה' אלוהינו יומם ולילה, לעשות משפט עבדו ומשפט עמו ישראל דבר יום ביומו. למען דעת כל עמי כי ה' הוא האלוהים אין עוד.